Dnešní evangelium je zapsáno u Jana 15. kapitoly. Ježíš řekl: Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstanete v mé lásce. Zakováte má přikázání. Zůstanete v mé lásce, jako já zakovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Tož jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. Vy jste, moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, nebo jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ten svátek Valentina. Bývá označený také jako svátek květinářství a čokoládovny, a je spousta věcí, které bychom měli na tom kritizovat. Nejenom to skutečnost, že se dováží s letadlem z Afriky tisíce tun květin do Evropy, aby tady existovaly pár dnů ve váze a o příliš mnoho velké konzumaci čokolády. To už víme z Vánoc, že to není zdravý způsob. Jako o Vánoci jsou obchody Plný reklam ze všech stran nás chce někdo lákat, abychom slavili Valentína. A překvapený, když se díváme do kalendář, do kalendáře římskokatolické církve. Tam ten Valentín jako svátek neexistuje. Už neexistuje. Od roku 1969 při liturgické reformě římská církev usilovala, aby ty současně světkové víry třeba z 20. století pronikly do kalendáře a tak prostě toho Valentina zrušili jako svátek, ke kterému se bude věnovat nějakým ším památka světce samozřejmě může pokračovat, ale nemá už takovou um, váhu. A hádejte, kdo místo, kdo místo Valentina se dostal do římského kalendáře. Ví to někdo? a metodie. Ta světová římsko-katolická církev pamatuje na, um, na a metodě. Právě dnes. Zatímco v českých zemích stále spojení s tím poutem, to máme v červenci. S Valentínem se spojují různé představy o romantické lásce a to samozřejmě i v dnešní době má svou přitažlivost. Dokonce i dneska vznikají ještě nové tradice nebo nové obřady, které pochopitelně už nemají takový církevní ráz. Byl jsem překvapen, když jsem se po letech dostal do Německa na nějakou další návštěvu a viděl jsem na nějakém mostě, že byly připojeny na zábradlí mostu Několik set výsadcích zámku. Zamilované páry tam přišly a ten most byl asi nějaký prostuli za to. Přišli tam, pro svoje partnerství tam pověsili nějaký zámek, otočili zamklito, to, otočili klíčem a ten klíč hodili do vody. To se v dnešní době koná, já myslím, že i v naší země, na tisíce místech. A je to obřád těch zamilovaných, ale ten svatý Valentín za to opravdu nemůže. Na druhé straně neměli bychom se té tradice svatého Valentína úplně zdát. Protože no, Láska je pro nás důležitá. Bible je plná lásky, jenže záleží na tom, kdo lásku definuje. A moderní společnost definuje lásku podle různých ideálů, romantické lásky, anebo dokonce přes sexualitu. To, co nás dneska obklopuje, dává určitý rys lásky mezi lidmi i rys partnerství, pojetí partnerství, které mnoha lidi už nepojmují jako nerozlučitelné. Tak do toho se potřeba se připojit a ten Valentín je příležitost k tomu. Je potřeba, aby křesťani do takových představ mluvili a no, začneme u sebe, abychom o tom také přemýšleli do hloubky. V naší církvi je zvláštní rys, že evangeličtí faráři rádi oddávají manželské páry, které jsou na okraj Církví, nebo vůbec křesťanství, který nemají vazbu na zbory, ale touží po nějakém obřadu, touží po nějakém pořehnání. A pak si faráři dají do práce, setkávají se s nimi pastoračně, začínají také zvěstovat Evangelium o Boží lásce k nám. A když se to podaří, tak tyto nové manžely můžou vstupovat do manželství zovázený s Božím požanáním. A to se spojuje, jak to u nás prosadila římskokatolická církvi, i s tím úředním výkonem, že evangeličtí faráři, tak jak to bývalo za Rakousko-Ohelska, suplují státní úřednici ale to je jiný téma. Zajímavý je, že ten svatý Valentín může nás vést na nějakou stopu, když se otázku po lásce dneska. Ale je potřeba ho znovu vyhrábat, historicky rekonstruovat a restituovat Svým způsobem. A to nejdůležitější je, že on byl mučedník, proto se dočkal v úcty v církvi. Mimochodem, dneska um, církev, nebo římskokatolická církev ho šoupnula na okraj. Za středověku to bylo trochu jinak. Za středověku byl velice populární um, i v Itálii, i v severných zemích, ale do dneska i pravoslavní mají ve svém kalendáři svátek Valentína. Tak co ten historický Valentín má společného s láskou a s partnerstvím? Říkal jsem to už v úvodom, že on v té době, když Cisář scháněl vojáky pro svou občanskou válku, Valentin oddával manželské páry, aby už ti muži nemusili narokovat do války. Pomáhal v podstatě dezertérům. No, křesťanským desertérům určitě, ale v té době, kdo pomáhal křesťanům, ten byl zlodůch, ten už, to byl už trestný. A proto jeho činnost narazilo, narazila a byl odsouzen. Dneska je to trochu odlišné, když faráři a kazatele oddávají místo státního úředníka, tak je to spíš spojený s státem, ale u za doby Valentina jeho obřady, požehnání sňatků, byly protistátní činnost. Jinak to ani nemohlo být, protože oficiálně se s tím byl stále pohanský a křesťan, který se chtěl oddat, který chtěl oddat před pohanským knězem. To asi těžko v té době se dalo představit. Tak to je jistě spojený, že Valentin se věnoval pastoračně, prakticky těm křesťanům, těm zamilovaným křesťanům. Říká se, že ze své vlastní zahrady jim věnoval kitky. To spojené se státem přišlo o půl století později. A pak ta z té pronásledování církvě se stalo vítěznou církví. Umožnilo spousta rostu v církvi, ale kacíři všech století nepřestali říct, že tady právě bylo dědiční řík těch křesťanů, že se spojili se státem a existuje i ta legenda, že v tom okamžiku, když uznal Konstantin jako státní představitel církev a církev se stala mocná a uznáná, že se ozval nějaký hlas z nebe do církve svaté vznikl jed, pošeptal. To teda kacíři, ale Valentín to bylo dřív. Co asi svým um, snoubencům vykládal, když jim pořehnal? Já jsem jednou řešil, milí bratři, milí sestry, jednou jsem řešil otázku s novou manželi jestli její svatba se může konat v postní době. Možná evangeliky tuto otázku tolik netrápilo, ale myslím, že ta um, nevěsta byla evangeličká a její manžel ne. Tak může se konat svatba i v postní době? dneska máme dobu karnevalu, masopustu, tak hodí se to asi víc do, té veselé do toho veselého období. Ale teď se vzpomněte na to evangelium, které jsme právě před chvíli slyšeli. Nikdo nemá větší lásku, říká Ježíš, než ten, kdo položí život za své přátelé. To je evangelium, který právě nás už vede do postního období, do doby, když si připomínáme právě utrpení svého pána. A právě ta láska souvisí s tím, Je to moje přikázání, abyste zůstali v mé lásce, říká Ježíš všem křesťanům. A abyste se milovali navzájem, tak já jsem miloval vás. Tato slova se vztahují samozřejmě na lásku mezi lidmi, na hodí se i jako verš na požehnání sňatku, když dva novomanželé chtějí vstupovat závazně do manželství. Ale tato slova se hodí i do každého kázání, do každého evangelického spojení. Máme zůstat v Kristu a máme se navzájem. Spom... Pa... Připomenme si souvislost těchto slov. 15. kapitola Janova Evangelia je okamžik, když Ježíš se loučí se svými účetníky. Už za pár dnů bude na kříži. Bude zemře jako rouháč mučednickou smrt. A Radost a nadšení lidi nad jeho vjezdem do Jeruzaléma se zmizí a zbývají zarmutek a zoufalství. Toto je souvislost, když se svými schází se svými, se se svými účedníky na poslední večeři a loučí se s nimi. A dává svým účetníkům odkaz, aby se milovali zájem, tak, jak on je miloval. Odkazuje vlastně jen lásku Boží, která se zjevuje přímo na kříži pro všechny lidi. Co bychom my asi řekli v takovém okamžiku, když se loučíme se svými přáteli a v, příbuzně. v tomto období teď je každý setkání s příbuzní, které jsou daleko už velice vzácné a cenné. A když pak se musíme loučit, tak co řekneme? Drž se, zůstan zdrav a rodiče svým dětem takových odkamříků dávají nejrůznejší pokyny a rady, aby se teple oblekli a tak dále. Evangelista Jan nám podává svědectví o tom, jak křesťanské církev si připomíná setkání s Ježíša, jeho přátelství. Tyto verše v Bibli odpovídají na tu otázku, co bude v tom světě, když se musíme s ním loučit. Ve světě, kde se neprosazuje, neprosadí zatím láska, ale spíš vládá nenávist nebo hostejnosti. A z tohoto světa Ježíš nyní odchází. Utisknutí, cynizmos, mučení a ukřižování potrvají. Před takovým loučením a před nejistou budoucnosti Ježíš svým účerníkům říká, zůstávejte v lásce. Toto je moje přikázání. Ale neříká jim, buďte hodný, nedělejte mě ostudu, nedává jim radu, jak můžu už dále žít bez něho. Jak to zvládnou bez něho. Ježíš to myslí jinak. On to říká proto, aby ta radost Potrvala, aby ta radost byla úplná, dokonce říká. Ne, abychom my žili sami, ale abychom byli trvali s ním spojení. Jeho láska dokáže překlenout nepřítomnost Boží ve světě. Spojuje úředníky jeho přes veškery Prostor, prostorovi a časový rozdělení dokonce dokáže spojit přes propast hříchu a smrti a křesťané, který, který zůstávají pod jeho křížem, nebudou sami, ale jeho láska bude v nich. Toto je hluboká souvislost Ježíšových slov na rozloučený s účeniky. Je v tom jeho přikázání a je v tom jeho slib. Jeho přikázání, že mají pokračovat, mají pracovat na lásce mezi sebou, ať je to v partnerství, ať je to. V sboru nebo v lásce k dížnímu. A v tom platí jeho slib, že bude s námi. Tak dneska spousta partnerů, manželů, zamilovaných sází na sílu lásky. Jak to i v Bibli. Máme to, nemáme zapírat, že to tam je, že láska je silná jako smrt. Tato je určitá síla, přitažlivost. I ta sexualita může někdy pomáhat v partnerství. Ale právě takové představy o romantické lásce mají v moderním světě nahrazovat všechny ty nejší vazby, které v minulosti, v dřívejších dobách tvořili rámec pro celoživotní partnerství. A toto je moc. Je to důležité, milí bratři, milí sestry, abychom si nezůstali u toho, abychom nezůstali u svých předsevzětých a dobře míněných rad, ale abychom svou lásku postavili na základ, na spolehlivý základ Kristovi lásky. A abychom si připomněli, že Kristus byl, miloval nás tak, že vydal sám sebe, že zemřel za nás mučernickou smrť. A jako on a dělali další světkově víry. Podle biblického pojetí je láska mezi lidmi podobenství lásky Boží. Ale ne tak, že člověk má stejný pohled, stejnou povahu jako Boha, ale to podobenství, to zrcadlo Boží lásky je v lidských vztazích. Člověk sám o sobě není božím obrazem, ale jeden člověk je božím obrazem pro druhého. A to je také cíl přikázání lásky, které jsme přijali o Ježíše. My máme být podobenstvím boží lásky v tomto světě. Toto ovšem není stav, nebož cesta celoživotný. Na této cestě máme různá přikázání, které, když ji dodržujeme, nás povedou dál na správně cestě. K tomu nepomáhá žádný obřad. Žádný dobře miněný tvrzený, že Bůh uzavírá vaše manželství. Ne, to ne. Vy to sami musíte dělat, ale Bůh je u toho. A bude vás vést a pomůže, když zůstanete v rozhovoru s ním. Když budete stále, i když vás to už nebaví a jste hodně zklamáni, nepřestanete mluvit mezi sebou. A když už to vůbec nejde, nebojte se jít k bratřím a sestrám, kteří a o vás budou pečovat. Budou zklamání, budou krizi, ale boží láska je právě i tam, kde ji nevidíme a necítíme, je i tam pod křížem. To Ježíš svým úředníkom chtěl říct. A není to naše. Naše láska, naše romantické představy, které můžou, dodržet, můžou držet pohromadě, partnerství, ale je to záložná láska, kterou přijímáme od Boha a který můžeme v důvěře jeden druhému věnovat. Bůh dokáže svou lásku překlenout a ten most se nazývá odpuštěný. Tak v tváři, v tváři Valentina nemluvme o ideální lásce, ale vzpomeneme si, že tady nikdo neměl větší lásku, než ten, kdo se vydal za své přátelé. To můžeme slyšet i dneska a to je ten slib, který přijímáme, že ta láska zůstává. Chce s námi být a chce slíbit a může slíbit, že vy zůstanete v jeho lásce. Amen.